Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари, розділ 18. Гноми велищі на північ аж до заходу сонця. Юнак виснажився в край, і коли група нарешті зупинилась на ніч, одразу заснув. Ще до того, як гноми закінчили зв'язувати йому ноги. Довгий шлях вів їх від берегів невідомої річки на північ, у гористу місцевість на захід від верхнього лісу Аннара, що межував з північною землею. Подорожувати стало значно складніше. Місцевість змінилась з рівнинних луків рабських рівнин на поривчасті пагорби. Через деякий час здавалось, що група скоріш сходить на гору, ніж просто йде. Вони постійно змінювали напрямок та уникали крутих схилів. Загалом це була прекрасна країна. Луки, вкриті невеликими лісами старих дерев. Гілки, що витончено згинались під легким весняним вітром. Але цю красу юнак не помічав. Він просто зосереджувався, щоб зробити один крок, а потім інший. А викрадачі підштовхували його. До ночі група дійшла до гірської місцевості. І якщо пші побачив мапу регіону, то зрозумів, що вони зараз стали табором прямо на схід від Паранору. Але сон прийшов до нього так швидко, що він... Лише втомлено впав на трав'янисту землю. І все. Гноми зв'язали його, потім розпалили багаття для того, щоб поїсти. Одного поставили на варту, здебільшого заради звички, оскільки вони вважали, що знаходяться далеко на своїй батьківщині. Іншому наказали пильно стежити за полоненим. Лідер гномів досі не зрозумів, хто такий ЩІІ. І не розумів важливості ельфійських каменів, хоча і був достатньо розумним, щоб зробити висновок, що вони чогось варті. Він хотів доставити юнака в Паранор, де потім порадиться зі своїм начальством щодо долі як і хлопця, так і каменів. Можливо, вони знають справжнє значення цих штук. Гнома взагалі турбувало тільки патрулювання цього регіону, і більше нічого. Вогонь швидко згасили, і гноми поїли на швидку руч приготовану страву з хліба та м'яса. Коли трапеза була закінчена, усі нетерпляче зібрались біля теплого вугілля, і з цікавістю подивились на три маленькі ельфійські камені, які вождь витяг для перевірки, Висохлі жовті обличчя нахилились ближче до вуглів і до витягнутої руки вождя. Каміння яскраво мерехтіло. Один гном спробував взяти один камінь, але різкий удар вождя відкинув того назад у тінь. Сам головний гном з цікавістю торкався каменів і катав їх у відкритій долоні. Інші зачаровано спостерігали. Через кілька хвилин каміння повернули у маленький шкіряний мішечок. Слідом з цим відкоркували пляшку Елю, щоб врятуватись від холоду, нічного повітря, а також для того, щоб забути про поточні проблеми. Пляшку вільно передавали, маленькі жовті солдатики сміялись і жартували аж до пізньої ночі. Пив навіть вартовий гном, бо знав, що тут уся група у безпеці. А коли алкоголь закінчився, усі полягали навколо колишнього багаття. Вартовий навіть накинув ковдру на сплячого полоненого, дійшовши висновку, що той не принесе користі їхньому господарю, якщо буде хворий. Через кілька хвилин запанувала тиша, усі спали, окрім вартового, який сонно стояв у темряві. Ще й спав неспокійно. Його сон порушували кошмари, проте як він йшов із Фліком і Мен'яном до Калгейвена, звідти – кошмар про подорож до Поранора. Він знову пережив битву з туманним привидом та відчув його холодну слизьку хватку на своєму тілі. Він відчув вічей, який охопив його, коли вони троє розділились у Блэк Оукс. Тільки цього разу у вісні... Він опинився сам у великому лісі і знав, що виходу немає, він блукатиме там, поки не помре, він намагався бігти через нескінченний лабіринт велетенських дерев, рятуючись від вовків. Через мить уся сцена змінилась компанія стоїть серед руїн міста посеред гір Вольфтах і з цікавістю дивляться на металеві балки, не усвідомлюючи небезпеки яка тихо чатує на них у джунглях. От тільки у вісні Щі знає, що має статись. Але при спробі попередити інших, хлопець виявив, що не може говорити. А потім гігантська істота виповзла зі свого укриття та вдарила у нічого не підозрюючих друзів. А він навіть не зміг поворухнутись, щоб попередити усіх. «Ще секунда, і Щі у річці». Намагається утримати голову над водою і вдихає життєдайне повітря, але його тягне вниз. Юнак розуміє, що задихається, і відчайдушно намагається боротись за життя, а його тягне далі і вниз. А потім він прокинувся і подивився на перші слабкі вогники світанку, що наближався. Його руки й ноги оніміли. Хлопець тривожно подивився на галявину, на вугілля, що залишилось, і на нарухомі тіла гномів, що спали. Пагорби були тихими, настільки, що хлопець чув власне дихання важким хрипотом в тиші. Було видно самотню постать вартового. Його маленька фігура була тьмяною тінню на дальньому краю галявини, біля густих чагарників. Його постать була настільки розпливчастою в тумані вмираючої ночі, що кілька секунд ще навіть не був упевнений, що гном — не частина пейзажу. Хлопець ще раз подивився на табір та сперся на лікті. Якусь мить він спробував розв'язати ремінці у надії звільнитися і кинутись до свободи, перш ніж сплячі гноми його зловлять. Але після довгих хвилин він був змушений відмовитись від цієї ідеї. Зав'язали надто міцно, а сил розірвати ремінці немає. Якусь мить юнак безпорадно дивився перед собою, переконаний, що це кінець, що у паранорії гноми передадуть його носіям черепа і його вб'ють. А потім він щось почув слабкий шелест звідкись який змусив його підняти очі та прислухатись. Ши своїми ельфійськими очима ще раз окинув табір і гномів. Але нічого незвичного не було. А потім вартовий кудись зник. Ши кліпнув, але все було точно. Там, де хвилину тому стояв силует гнома, не було нікого. Минуло ще кілька хвилин. Щій чекав, що станеться далі. Сходило сонце. Швидко згасали останні сліди ночі. З вершин далеких східних пагорбів почали падати золотисті промені сонця. Зліва пролунав якийсь звук. Юнак розвернувся. І побачив те, чого взагалі не очікував. Чоловік, одягнений у все багряне, Такого кольору в шейді вейл ніхто не носить. Спершу хлопець подумав, що це, напевно, Мейн'йон, пригадавши дивовижне червоне мисливське вбрання, яке колись бачив угорця, але майже відразу зрозумів, що ні, це не принцлія. Різна комплекція та зріст. А у напівтемряві неможливо було розгледіти обличчя. В одній руці невідомий тримав короткий мисливський ніж а в іншій якийсь гострий предмет. Багряна постать повільно підкралась з боку і підійшла до щі. Мисливський ніж тихо пройшов крізь шкіряні ремені, звільнивши полонені руки. А потім очі щі широко розширились, коли юнак побачив, що лівої руки у його рятівника немає, а замість неї смертоносна залізна піка. «Ні слова!» – пролунав у його вусі голос. «Не роздивляйся, не думай. Просто сховайся за деревом ліворуч і чекай. А тепер уперед!» Ши, не задав питання, а швидко зробив так, як сказано. Він не бачив обличчя рятівника. Проте грубий голос та відсутня кінцівка натякала, що розумно зробити так, як наказали. Хлопець мовчки гуськом дістався до укриття дерев. Зупинився і повернувся, щоб почекати чоловіка. Але на його подив червона постать безшумно ковзала посеред сплячих гномів, вочевидь щось шукаючи. Сонце вже зійшло і освітило чоловіка, який схилився над тілом сплячого ватажка гномів. Однією рукою в рукавичці він щось пошукав, а потім витяг маленький шкіряний мішечок із ельфійським камінням. Раптово гном прокинувся, однією рукою схопив незнайомця за зап'ястя, а іншою потягнувся до короткого меча, щоб одним ударом вбити незнайомця. Але рятівник ще був занадто швидким, і його не застигли зненацька. Довга залізна піка заблокувала удар. А потім пройшлась по горлу гнома. Коли незнайомець підвівся на ноги і відскочив від мертвого тіла, увесь табір вже був готовий до боротьби. Гноми стояли з мечами в руках і кинулись на зловмисника. Той не міг втекти. Багряний рятівник був змушений битися, тримаючи короткий ніж в одній руці і протистояти дюжині нападників. Щий був упевнений, що це кінець незнайомця, і приготувався хоч якось йому допомогти. Але той відбився від першої атаки і перервав неорганізований штурм, залишивши двох гномів корчитись на землі з смертельними ранами. Потім він видав різкий крик, насунулась друга хвиля нападників, а стіні іншого боку табору Вирвалась масивна чорна фігура з величезною палицею. Не сповільняючись, чорна фігура з люттю увірвалась в здивованих гномів та розкинула їх сильними ударами, наче ті були не більш ніж крихке листя. Не минуло й хвилини. Усі гноми нарухомо лежали на землі. Щий з подивом спостерігав, як величезна фігура наближається до його рятівника – Незнайомець кілька секунд тихо розмовляв з цим велетнем. Потім підійшов до Щі, а його супутник залишився дивитись за гномами. «Здається, це все!» Пролунав голос, і червона постать підійшла до юнака, тримаючи мішечок у здоровій руці. Ще миттю вивчив обличчя чоловіка, досі не знаючи, хто цей благодійник. Те, як він себе тримав, не викликало жодних сумнівів у тому, що це дуже зрозумілий хлопець і непохитно упевнений у собі. Напевно, через те, що він дуже вправний воїн. Засмагле обличчя було гладко поголеним, за винятком маленьких вусиків, рівно підстрижених над верхньою губою. Шкіра і глибоко посаджені очі казали, що цей чоловік не бачив ще й сорока років. Темне волосся здавалось трохи вкрите сивиною. Хоча це, можливо, так грається світанкове світло. Дуже гарне, привітливе обличчя. Риси виразні, особливо широкий рот. Гарне, привабливе обличчя. Але ще відчував інстинктивно, що це старанно одягнена маска – яка приховує справжню природу його рятівника. Незнайомець спокійно стояв перед хлопцем, усміхаючись, і вочевидь чекав на якісь слова подяки. «Я хочу подякувати!» – швидко вимовив Ши. «Я був би мертвий, якщо б не...» «Та все гаразд. Рятувати людей – це не зовсім наша справа. Але ці чорти вбили б тебе для розваги». «Знаєш, я сам з півдня. Давно туди не повертався, але все одно там мій дім. Я можу сказати, ти теж звідти. Можливо, з громади у горах?» «Звісно, в тобі є ельфійська кров». Він раптово замовк. І ще на мить упевнився, що чоловік не тільки знає, хто він, але й якого роду. Що ще зараз з вогню у полум'я потрапив. «Друже, ти хто і звідки?» – спитав незнайомець. Щі назвався та розповів, що він з Шейдівейл. Розповів також, що досліджував річку. Його човен перекинувся і його змило течією та вибило без свідомості на березі. Там його і знайшла група гномів. Вигадана історія була достатньо близькою до правди, щоб чоловік міг повірити». А ще не хотів довіряти незнайомцю усю правду, допоки не познайомиться з цим двома більше. Він завершив розповідь тим, що гноми знайшли його та вирішили взяти у полон. Рятівник довго дивився на нього. Весела усмішка промайнула на його губах, коли він грався з шкіряним мішечком. «Ну, я сумніваюсь, що це вся правда». Він коротко розсміявся. Але я тебе в цьому не звинувачую. Я б на твоєму місці теж не все б розповідав. Для правди буде час пізніше. Мене звати Панамон Кріл. Він простяг здорову руку, яку ще щі щиро потиснув. Незнайомець мав залізну хватку, і юнак мимоволі здригнувся від міцного рукостискання. Чоловік ледь помітно посміхнувся і відпустив руку показуючи на велетня позаду. Мій супутник, кальсет, ми разом уже майже два роки, і у мене ніколи не було кращого друга. Хоча часом і хотілося б з кимось поговорити. Кельсет німий. А хто він такий? З цікавістю запитав Щі, спостерігаючи, як велика постать повільно топчеться по маленькій галявині. «Здається, ти чужий у цій частині світу». Чоловік засміявся. «Кельсет — це кам'яний троль. Його дім у горах чарнал. От тільки його народ зробив з нього ізгоя. Ми обидва ізгої в цьому невдячному світі. Але є, що є. Таку долю ми собі не обирали». «Кам'яний троль?» Здивовано повторив щі. «Я ніколи раніше таких не бачив. Я думав, що вони дикі, типу тварин. А як? Приглядуй за своїм язиком, друже!» Різко перервав незнайомець. «Кельсету не подобаються такі розмови, і він дуже чутливий, тож може розчавити тебе просто за такі слова». Проблема усіх полягає в тому, що вони дивляться на нього і бачать чудовисько. Просту істоту не схожу ні на кого. І, можливо, ти думаєш, що він небезпечний. А от я скажу, що він кам'яний троль. І він не більше тварина, ніж людина. Щій уважно подивився на велетенського троля. А Келісет бездіяльно схилився над полеглими гномами, шукаючи щось, що можна забрати з собою. Він був одягнений у штани до колін і туніку, підперезану зеленою мотузкою. На шиї та зап'ястях захисні металеві обручі. Його відмінною рисою була дивна, майже схожа на кору шкіра, яка вкривала все тіло, і робила троля схожим на добре пропечене м'ясо, але ще не обвухлене. Чоло високе, очі глибоко посаджені, кінцівки такі ж, як у людини, за винятком рук. На обох немає мізинця, лише великий палець і три інших, завбільшки з зап'ястящі. «Як на мене, він виглядає диким», – тихо сказав юнак. «Ну ось, ідеальний приклад поспішної і безпідставної думки». Лише через те, що Кельсет не виглядає цивілізованим і не здається розумною істотою. Навіщо його називати твариною? Ші, хлопчику, повір мені, Кельсет – чутлива істота, з такими ж відчуттями, як у тебе чи у мене. Бути тролем у північній землі так само нормально, як бути ельфом у західній, та й тощо. Це ми з тобою чужі в цій частині світу. Ши подивився на заспокійливе обличчя, побачив легку усмішку, яка, здавалось, була дуже природною. Але він все ж інстинктивно не довіряв своєму рятівнику. Ці двоє не лише мандрівники, які подорожують цією країною. І врятували його, здається, не просто з любові до ближніх. Вони вміло і хитро переслідували гномів а коли їх виявили, то знищили весь патруль з нещадною ефективністю. Так, кам'яний троль виглядав небезпечним, але юнак був упевнений у тому, що панамон Кріл удвічі смертельніший. «Ну, ти, безумовно, краще розбираєшся у цьому питанні, ніж я», знизав плечима Мащі, ретельно добираючи слова. «Я мешканець південної землі» і мало подорожував за її межі, тож незнайомий з усіми представниками цього регіону. Я завдячую вам обом життям, і дякую Кельсету». Незнайомець радісно посміхнувся, явно задоволений несподіваною подякою. «Дякувати не потрібно, я вже це сказав». Він продовжував посміхатись. «Підійди і присядь зі мною, допоки Кельсет виконує своє завдання. Ми повинні поговорити про те, як ти опинився у цій частині країни. Знаєш, тут дуже небезпечно, особливо, якщо подорожувати на самоті». Рятівник підійшов до найближчого дерева, де стомлено сів, притулившись спиною до стовбура. Він усе ще тримав мішечок з ельфійськими каменями, у єдиній здоровій руці. ще сподівався отримати його назад. Йому поскоріш треба зустрітись зі своїми друзями. Вони, скоріше за все, шукають його або вздовж східного краю зубів дракона, або ще далі, біля Паранору. «А навіщо Кельсет обшукує гномів?» – запитав хлопець після хвилини мовчання. Можливо, знайде інформацію про те, звідки вони і куди вони. А можливо, у них є їжа, яку можна з'їсти прямо зараз. Хто знає, можливо, у них навіть є щось цінне. Чоловік різко замовк і подивився на щі, однією рукою тримаючи мішечок перед очима юнака, як приманку перед твариною. Юнак важко ковтнув. І раптом усвідомив, що чоловік увесь час знав, що це каміння належить хлопцю. Треба щось швидко робити, інакше мішечка йому не бачити. — Цей мішечок мій, і каміння всередині теж. — Що, справді? Панамон якось по-вовчому всміхнувся. — Я щось не бачу твого імені. «Як це все до тебе взагалі потрапило?» «Це подарунок від батька!» Швидко збрехав Щі. «Вже роки ношу цей мішечок завжди з собою, ніби талісман на вдачу. Коли гноми схопили мене, то обшукали і забрали і мішечок, і каміння. Але він мій!» Рятівник у Багряному ледь помітно посміхнувся і відкрив мішечок та висипав каміння на відкриту долоню. Потім підняв їх, підніс до світла та помилувався блискучим блакитним сяйвом. Потім повернувся до і запитально підняв бруби. «Те, що ти говориш, може бути правдою, але, можливо, ти їх вкрав. Вони виглядають досить цідними, не просто талісман на вдачу. Гадаю, я їх притримую, доки не переконаюсь, що ти справжній власник». «Але мені треба йти, і треба зустрітись із друзями!» У розпачі сказав ЩІ. «І я не можу подорожувати з тобою, допоки ти не переконаєшся!» Крів повільно підвівся на ноги і усміхнувся, запхавши мішечок у кишеню. «Жодних проблем! Просто скажи мені, де ми з тобою зустрінемось, і я доставлю туди каміння» після того, як, звичайно, перевірю усю твою історію. Приблизно через пару місяців я буду подорожувати в Південних землях». Ши вийшов з себе від злості і скочив на ноги. «Ти злодій! Звичайний розбійник!» – вигукнув юнак. Панамон Кріль раптово вибухнув нестримним сміхом, весело тримаючись за боки і, недовірливо хитаючи головою, змахнув кілька сліз з очей. Щій здивовано дивився на чоловіка, не розуміючи, що такого він сказав. Навіть величезний кам'яний троль на мить зупинився і обернувся, щоб поглянути на друга. — Щій, я захоплююсь людьми, які висловлюють свою думку! — вигукнув незнайомець, все ще радісно посміхаючись. Так ти справді, дуже прозорливий юнак. Розгніваний хлопець хотів поспішно відповісти, але притримав свій язик. Взагалі, що ці двоє роблять у цій частині північної землі? Чому вони взагалі урятували його? І взагалі, звідки дізнались, що його полонила невелика група гномів? Щі миттєво збагнув правду. Вона виявилась настільки очевидною, що було дивно, як він раніше не здогадався. «Панамон Кріл – шляхетний рятівник!» – кепкував хлопець. «Я не здивувався, що ти знайшов моє зауваження настільки смішним. Ти з другом – злодії, грабіжники та розбійники. Зрештою, ти врятував мене через камені. Наскільки це низький вчинок!» «Ану придивись за язиком, юначе!» Незнайомець змахнув залізною пікою. Широке обличчя спотворилось раптовою ненавистю. Посмішка стала якоюсь злою, а гнів спалахнув у темних очах незнайомця. «Ось ці свої думки про нас краще залиш при собі. Я довго подорожую по цьому світі, і ніхто мені нічого просто так не давав. Саме тому я не дозволяю нікому нічого у мене забирати. Ші обережно позадкував, налякавшись тим, що безглуздо перейшов межі дозволеного. Так, безсумнівно, його порятунок – це не мотив для нападу на гномів. Першочергова турбота – крадіжка ельфійських каменів. З панамоном Крілем дуркувати не треба, і варто притримати безрозсудний язик, бо інакше слова будуть коштувати юнаку життя. Чоловік якусь мить злісно дивився на хлопця, потім зробив крок назад. Обличчя розслабилось, і легкий натяк на колишню добродушність повернувся до усмішки. «Гаразд, ніхто не заперечуватиме. Ні кальсет, ні я». Ми – люди вдачі, як і він, так і я. Ми живемо своїм розумом і своєю хитрістю, але нічим не відрізняємось від інших людей, за винятком методів заробітку. І, можливо, зневагою до ліцемірства. Усі люди, як ти не крути, злодії. Ми просто старомодні, чесні, і не соромимось того, ким є. «Як ви взагалі опинились тут?» – нерішуче запитав Щі, боячись ще більше розлютити темпераментного чоловіка. «Ми побачили вогонь минулої ночі, одразу після заходу сонця», – відповів той, і всі сліди ворожості зникли. «Я спустився до краю галявини та придивився». Побачив, як маленькі жовті друзі граються з трьома синіми самоцвітами. Тебе я теж бачив, тебе зв'язали. Тож поговорив з кельсетом та убив двох зайців одним пострілом. Розумієш, я не збрехав, коли сказав, що не хочу бачити співвітчизника в руках диявола. Ші кивнув щасливий від своєї волі, але все ж не впевнений. «Чи йому зараз краще, ніж у полоні гномів?» «Ти не хвилюйся, друже!» Панамон упізнав невисловлений страх. «Ми тобі нічого поганого не заподіємо. Нам потрібне лише каміння. За них дадуть гарні гроші. А ти повернешся туди, звідки прийшов». Чоловік різко розвернувся і підійшов до троля, який слухнянно стояв біля невеликої купи зброї, одягу та різноманітних цінних предметів, які він знайшов у гномів. Панамон щось тихо сказав свому гігантському другу, а той відповів мовою жестів і кивнув на щось широкою головою. Вони повернулись до купи добра, яку чоловік швидко перебрав. Відкинувши більшість предметів у бік, як непотрібний мотлух. Щий дивився і не знав, що робити далі. Він втратив каміння. Без нього він беззахисний у цій дикій землі. А ті, хто може допомогти йому, зараз десь у зубах дракона. Хлопець розумів, що зайшов далеко і не може повернути назад. Навіть якщо шлях додому буде безпечним. Увесь без перебільшення світ залежить від нього. Не можна зрадити Фліка і Меньйона, хоч які б склались обставини. Панамон Кріл кинув короткий погляд через плече, щоб побачити, чи не втік юнак. І розбійник здивувався, коли побачив хлопця на своєму місці. «Ти що, чогось чекаєш?» ще похитав головою показуючи, що він не зовсім упевнений. Злодій дивився на нього ще мить, а потім махнув йому рукою, посміхнувшись. — Йди до нас та чимось перекусищі, — сказав він. — Це найменше, що ми можемо зробити перед твоїм шляхом назад, на південь. Через п'ятнадцять хвилин троє сиділи біля маленького вогнища і дивились, як смужки в'яленої яловичини Гріються. Німий Кельсет мовчки сидів поруч із юнаком та дивився на м'ясо. Троль у якомусь дитячому руку грів руки біля багаття. Ущій виникло нестримне бажання доторкнутися до істоти та відчути грубу, схожу на кору шкіру. Троль сидів спокійно та не ворушився, допоки готувалось м'яса. Здавалось, він перетворився на камінь. Панамон подивився і помітив, що ще пильно дивиться на величезну істоту. Розбійник широко посміхнувся, рукою поплескавши юнака по плечу. Не бійся, він тебе не вкусить. Чому треба повторювати одне і те саме? Чому ж ти не слухаєш? Можливо, це твоя молодість. Дика, вільна і нафантазована. Послухай, старого. Кельсет такий же, як і ми, тільки більший і тихіший, що мені подобається в напарниках. І він виконує свою роботу набагато краще, ніж будь-яка звичайна людина, з якою я коли-небудь працював. А працював я з багатьма. «Мабуть, він робить те, що ти йому накажеш?» – коротко запитав Ши. «Ну, звичайно!» Пролунала швидка відповідь. І чоловік у червоному нахилився ближче до блідого обличчя хлопця. Залізна піка піднялась у гору. Але не зрозумій мене неправильно, хлопче. Я не кажу, що він якась тварина. Він думає сам, коли це потрібно. Але я став його другом, коли ніхто не дивився в його бік. «Ніхто! Він – найсильніша жива істота, яку я коли-небудь бачив. Він може розчавити мене, навіть не замислюючись. Але знаєш що? Я його переміг. Тепер він б'ється за мене». Чоловік зупинився, щоб оцінити реакцію Ши. який подивився на нього здивовано і недовірливо. Розбійник весело засміявся і ляснув себе по коліну з перебільшеним гумором. «Я переміг його дружбою, а не силою. Я поважав його як особистість, ставився до нього як дорівного, і так задешево я і здобув його вірність. Що, здивував тебе?» Все ще посміхаючись свому якомусь гумору, Чоловік потягнувся до яловичини на вогню та простягнув палицю, на якій вони тримались мовчазному тролю, який через мить почав жадібно жувати. Коли ще запропонували поїсти, він погодився і зрозумів, що неабияк зголоднів. Хлопець навіть не пригадував, коли їв востаннє, тому жадібно накинувся на смачну яловичину. Панамон Кріл. Весело похитав головою і запропонував юнаку інший шматок. Потім узяв собі один. Усі троє їли мовчки. Перш ніж Щі наважився продовжувати розпитувати про своїх нових супутників. — А що спонукало вас стати розбійниками? — насторожено запитав він. Панамон Кріл кинув на нього швидкий погляд, здивовано звівши брови. А яке тобі діло на причини? Плануєш написати історію нашого життя? Він замовк і, мабуть, спіймав себе на якійсь дратівливості, бо швидко посміхнувся. Ну, взагалі, це не секрет щі. Я ніколи не вмів чесно заробляти на життя і ніколи дуже добре не справлявся зі звичайною роботою. Я був дикою дитиною, любив пригоди. Природу І ненавидів працювати. Потім я втратив руку. Роботу стало важче знайти. Я тоді жив на півдні, у Талгані. Спочатку почались маленькі проблеми, потім великі. А через місяць я ходжу по всіх чотирьох країнах, грабую і заробляю собі на життя. Найсмішніше те, що я дуже хорош у цьому. «І не можу кинути. І мені це подобається. Усе. І ось я, небагатий, але щасливий. Ти ніколи не думав про те, щоб повернутись додому?» Запитав Щі, не вірячи, що цей чоловік говорить усю правду. «Будь ласка, давай без сповідей, хлопче!» Розбійник розреготався. Продовжиш такі слова, і я благатиму разом із тобою піти на південь. І почався такий нестримний припадок хрипкого реготу, що навіть мовчазний троль на мить озирнувся, а потім повернувся до їжі, ще відчув, що обурився, і повільно повернувся до їжі, пережовуючи яловичину з гнівом і збентеженням. Через кілька хвилин сміх став тихішим. Злодій весело похитав головою та спробував проковтнути їжу. А потім, без подальших підказок, він продовжив свою розповідь, але більш тихо. У Кельсета інша історія, дозволь додати. У мене не було причин вести таке життя, але у нього були. Він німий від народження, а тролі не люблять усіляких каліцтв. Це якийсь жарт, вони вважають. Тож життя у нього було грубим, його постійно били руками, ногами, коли треба було вилити на когось гнів. Над нім усі кепкували. Він ніколи ж не відбивався, тому що ці створіння були єдиною його родиною. Потім він виріс настільки, що інші почали його боятись. Одного разу вночі дехто спробував скривдити його, простіше кажучи вбити, але вийшло так, як ніхто не очікував. Він відбився, вбив трьох нападників, у результаті чого його вигнали з села. А у троля відступника немає родини за межами власного племені і ніколи не буде. Отож він тинявся сам. «А потім я його знайшов». Розбійник ледь помітно посміхнувся і подивився на масивне спокійне обличчя, яке схилилось над кількома останніми шматками м'яса, жадібно поїдаючи. «Однак він знає, що ми робимо, і, напевно, підозрює, що це не дуже чесна робота, але все ж нагадує дитину, з якою жорстоко поводились». «І не поважає інших людей, тому що ніхто йому ніколи нічого доброго не робив. Крім того, ми зараз у тій частині країни, де лише гноми та гноми, природні вороги тролів. Ми тримаємось подалі від глибокої півночі і рідко виходимо на південь. Отож, у нас все добре». Чоловік повернувся до свого шматка яловичини, жуючий. І дивився на згасяючі вуглинки, тиціючи їх носком шкіряного черевика. Іскри здійнялись у повітря і дрібною зливою зникли. Ши, закінчив їсти без подальших питань, розмірковуючи, що можна зробити, щоб повернути камені, і бажав знати, де зараз його друзі. За кілька хвилин і інші закінчили їсти. Злодій у червоному вбранні різко підвівся, розвіючи вугілля швидким ударом черевика. Кам'яний троль піднявся разом із ним. І тихо стояв, чекаючи, поки його друг зробить наступний крок. Хлопець дивився, як Панамон Кріл кинув кілька коротких мечів та інших дрібничок у мішок, який буде нести кельсет. Потім розбійник обернувся до юнака і кивнув. «Було цікаво поговорити з тобою ще, і я справді бажаю тобі вдачі. І коли я думатиму про маленькі дорогоцінні камені в цій сумці, то буду згадувати про тебе. Шкода, що ти їх втратив, але принаймні ти живий. Точніше, живий завдяки мені. Сприймай все як плату за порятунок. Це полегшить їх втрату». А тепер тобі краще йти, якщо плануєш дійти безпечно до південної землі протягом наступних кількох днів. Місто Варфліт на південному заході. Там ти знайдеш допомогу. Просто йди по рівнинах. Чоловік розвернувся, щоб піти, вказавши кельсету слідувати за собою. І зробив кілька довгих кроків, перш ніж озирнутись через плече. Щий не поворухнувся. Просто дивився вслід людям, що відходили, наче в трансі. Панамон Кріл ще зробив кілька кроків, похитав головою і роздратовано розвернувся, знаючи, що хлопець досі пір стоїть нерухомо там, де і стояв. «Да взагалі що з тобою? От тільки не кажи, що ти зараз задумав стежити за нами, а потім спробувати повернути свої бляха камені!» Це зіпсує нашу дружбу, бо тоді я відріжу тобі вуха, а можливо й гірше, а тепер забирайся. Але ти не розумієш, що це за камені? у розпачі вигукнув ші. Здається, все ж розумію. пролунала швидка відповідь. Це дуже дорогоцінні камені, і якийсь час ми з кельсетом будемо жити якось краще, ніж прості бідні злодії. А потім повернемось до крадіжок та убивств. Ці камені для нас великі гроші, щі». Вітчий хлопець кинувся за двома грабіжниками, не думаючи ні про що, окрім ельфійських каменів. Панамон Кріл з подивом спостерігав за тим, як щі наближається. Впевнений, що цей хлопець настільки божевільний, що зараз наважиться напасти на них, за все життя він не зустрічав нікого наполегливішого. Але він пощадив юнака і подарував милостиво йому свободу. Проте все ж цього було недостатньо, щоб задовольнити юнака. Ши, важко дихаючи, зупинився за кілька ярдів від двох високих фігур. У його голові промайнула думка, що він дійшов до кінця мотузки, Терпіння розбійників, напевно, вичерпалось, і зараз від нього позбудуться без подальших розмов. «Ти мав рацію, я не сказав тобі всієї правди!» видихнув хлопець. «Але я сам її не знаю. Тільки знаю, що ці камені дуже важливі. Не лише для мене, а й для всіх по всіх країнах. Навіть для тебе, панамон!» Багряний розбійник подивився на юнака, за сумішю здивування й недовіри. Посмішка зникла, але в темних очах не було злості. Розбійник нічого не сказав. Просто стояв непорушно і чекав, поки ще й продовжить говорити. — Ти повинен мені повірити. Це більше, ніж звичайні дорогоцінності. Ти навіть не уявляєш. — Здається, ти в це віриш, — визнав Кріл і подивився на величезного кельсета, який стояв поруч, а потім знизав плечима, дивлячись на дивну поведінку щі. Кам'яний троль вже хотів було кинутись на юнака, але Панамон зупинив свого компаньона піднятою рукою. — Слухай, зроби мені лише одну послугу! — відчайдушно попросив щі хапаючись за будь-яку можливість виграти трохи часу. «Візьми мене з собою на північ, до Паранора!» «Ти що з глузду з'їхав?» вигукнув розбійник, приголомшений питанням. «Тільки божевільний буде йти в ту темну фортецю. Там надзвичайно недружня атмосфера. Ти не витримаєш її п'яти хвилин. Йди додому, хлопче, додому на південь і облиш мене!» «Мені потрібно у Паранор!» – наполягав юнак. «Саме туди я йшов, коли гноми схопили мене. У мене там друзі, друзі, які шукатимуть мене. Мені треба знайти їх у Паранорі!» «Паранор – це погане місце. Туди йдуть на нерест усі північні істоти!» – гаряче сказав Панамон. «Крім того, якщо у тебе там друзі...» то ти, ймовірно, плануєш завести нас з кельсетом у пастку, щоб забрати каміння. Це твій план, так? Забудь про нього прямо зараз. Скористайся моєю порадою і йди геть на південь, поки ще можеш. Ти боїшся, вірно? Вигукнув щі. Ти боїшся, Паранора, і боїшся моїх друзів. Тобі сміливості не вистачає. Юнак різко замовк. Бо відчув, як вогонь гніву спалахує у багряному розбійнику. Його обличчя почервоніло від цих звинувачень. Якусь мить панамон Кріл не ворушився. Усе його тіло тремтіло від люті. Розбійник з гнівом дивився на щій. — Якщо я з тобою не піду до Паранора, тоді піду сам, ризикну, — сказав щій. І подивився на реакцію нових знайомців, потім продовжив: Все, чого я прошу, просто дійди зі мною до кордонів Паранора. Я не прошу йти далі і не буду заводити у пастку. Панамон Кріл знову недовірливо похитав головою. Гнів зник з його очей, і ледь помітна усмішка заграла на стиснутих губах. Розбійник відвернувся від хлопця. Поглянув на велетенського троля і знизав плечима. «А чому це ми повинні хвилюватись?» Глузливо запитав він. «У разі чого полетить твоя голова, щі?» Кінець 18-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та підписуйтесь. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу.